141. Semnificația eliberării Dacă filozofia amchia Yoga nu explică nici cauza, nici originea straniei împreunări dintre spirit și stările de conștiință, ea încearcă totuși să explice natura asocierilor. Nu este vorba de relații reale, în adevăratul sens al cuvântului, cum există, de exemplu, între obiectele exterioare și percepțiile lor. Dar și pentru Sankhia, yoga este însă și cheia acestei situații paradoxale. Partea cea mai subtilă, cea mai transparentă a vieții mentale, adică inteligența, Buddhi, în modalitatea sa de pură luminozitate, Satva, are o calitate specifică, aceea de a reflecta spiritul și sinele nu este alterat de această răsfrângere și nu își pierde modalitățile sale ontologice, eternitate, impasibilitate, etc. Așa cum o floare se reflectă într-un cristal, tot astfel inteligența îl reflectă pe purușa. Dar numai un ignorant poate atribui cristalului calitățile florii, formă, dimensiuni, culoare. Când obiectul se mișcă, imaginea lui se mișcă și ea în cristal, deși aceasta rămâne imobil. Din spiritul este antrenat în această relație iluzorie cu experiență psihomentală, adică cu viața și materia. Acest lucru se datorește ignoranței și atâta timp cât avidia se menține, existența este și ea prezentă în virtutea lui Karman și odată cu ea durerea. Ignoranța constă în confuzia între purușa imobil și etan și fluxul vieții psihomentale. A spune eu sufăr, eu doresc, eu urăsc, eu cunosc și a gândi că acest eu se referă la spirit înseamnă a trăi în iluzie și a o prelungi. Aceasta înseamnă că orice acțiune care își are punctul de pornire într-o iluzie este sau cheltuirea unei virtuți create de un act anterior sau proiecția unei alte puteri care își reclamă la rândul ei actualizarea, cheltuirea în existența prezentă sau într-o existență viitoare. Aceasta este legea existenței, ea este transubiectivă ca orice lege, dar validitatea și universalitatea ei stau la originea suferinței care afectează existența. Pentru Samchia ca și pentru Upanishade, nu există decât o singură cale de salvare, aceea de a cunoaște în mod adecvat spiritul. Și prima etapă în dobândirea acestei cunoașteri mântuitoare constă în aceasta, a nega ideea că spiritul posedă atribute, ceea ce înseamnă a nega suferința în ceea ce ne privește, a o considera drept un fapt obiectiv exterior spiritului, adică lipsită de valoare, de sens, pentru că toate valorile și sensurile sunt create de inteligență. Durerea există doar în măsura în care experiența se raportează la personalitatea umană, considerată drept identică cu sinele. Dar această relație, fiind iluzorie, ea poate fi cu ușurință anulată. Când spiritul este cunoscut și asumat, valorile sunt anulate. Durerea nu mai este atunci durere, nici non-durere, ci un simplu fapt. Din momentul în care înțelegem că sinele este liber, etern și inactiv, tot ce ni se întâmplă, durere, sentimente, voințe, gânduri, etc., nu ne mai aparțin. Cunoașterea este o simplă trezire care dezvăluie esența sinelui. Această cunoaștere nu este dobândită prin experiențe, ci printr-un fel de revelație. iar revelă instantaneu realitatea ultimă, cum este așadar posibil ca eliberarea să se realizeze cu ajutorul lui preacrâtii. Samchia răspunde printr-un argument teleologic. Materia acționează instinctiv în vederea deschijuturii lui purușa. Intelectul, budi, manifestarea cea mai subtilă a lui tracreti, înlesnește procesul de eliberare, servind de drept tractă preliminară revelației. De îndată ce autorevelația este realizată, inteligența, precum și toate celelalte elemente psihomentale, deci materiale, se retrag, se desprinde spirit pentru a se resorbi în substanță, asemenea unei dansatoare care pleacă după ce a îndeplinit voința stăpânului. Nota 6. Acestă comparație revine foarte frecvent atât în Mahavarata cât și în tratatele Samkhia. Închei nota. Citez. Nu există nimic mai fiind de sfială decât pract râdii care, de îndată ce și-a spus am fost văzută, nu se mai arată privirilor spiritului. Închei citatul. Este starea eliberatului în viață. Jivan Mukta. Înțeleptul mai trăiește pentru că i-au mai rămas reziduri karmice de cheltuit, așa cum roata olarului continuă să se învârtească din pricina vitezei imprimate, deși vasul a fost făurit, dar în, când în clipa morții el își părăsește corpul spiritual, este total eliberat. În fapt, Sankhya Yoga a înțeles că spiritul nici nu e, se naște, nici nu poate fi distrus, că el nu este nici înrobit, nici activ, adică căutând în chip activă liberarea, că el nu este nici însetat de libertate, nici eliberat. Citez, modalitatea sa este astfel încât cele două posibilități sunt excluse. Închei citatul. închea Sutra, 1 Roman 160 Sinele este pur, etern, liber. El nu poate fi aservit pentru că el nu poate avea raporturi cu altcineva afară de sine însuși. Omul însă crede că purușa este aservit și gândește că poate fi eliberat. Acestea sunt iluzii ale vieții noastre psihomentale. Dacă eliberarea ne apare ca o dramă, aceasta se datorește faptului că adoptăm un punct de vedere uman. În realitate, spiritul nu este decât spectator, tot așa cum eliberarea, mukti, nu este decât o luare la cunoștința libertății sale eterne. Suferința se anulează de la sine de îndată ce înțelegem că ea este exterioră spiritului, că ea nu privește decât personalitatea umană, asmita. Samkhya Yoga reduce infinita varietatea fenomenelor la un singur principiu, materia. Prakriti, și derivă universul fizic, viața și conștiința dintr-o singură matrice. Această doctrină postulează totuși pluralitatea spiritelor, deci prin natura lor, acestea sunt esențialmente identice. Samkhya Yoga unește astfel ceea ce părea atât de diferit, fizicul, vitalul și mentalul, și izolează ceea ce, mai ales în India, pare unic și universal, spiritul. Fiecare purușă este într-adevăr total izolat, căci sinele nu poate avea niciun contact, nici cu lumea, nici cu celelalte spirite. Cosmosul este populat cu acești purușa eterni, liber, imobil, monate între care nicio comunicație nu este posibilă. E vorba, pe scurt, de o concepție tragică și paradoxală a spiritului, concepție care a fost viguros atacată atât de către învățații budiști cât și de către maeștri vedanti.